Друга стара фотографія. Арджелюджа, 1892. Гола жіноча спина закінчується широким чересом. Нижче череса – лише смужка чорної тканини. Насильно схилені вперед шиї тонка риска грубих коралів. Голови вже не видно. Руки опущені вниз, але зігнуті в ліктях. Торс трішки скручений вліво, тому видно лише чотири пальці, якими права рука тримається за передпліччя лівої. Спина виглядає майже трикутною, такі широкі рамена і вузька талія. Між верхнім краєм череса і білою шкірою трохи вільного місця. Виразні лопатки і верхівки ключиць. Нижче шиї випирають чотири горбики хребців – там, де вони закінчуються, починаються дві смуги надутих м'язів уздовж середини спини. Ближче до талії відстань між ними найменша, а глибина яру – найбільша. Клавіатура ребер просвічує лише зліва, і то скорше вже не на самій спині, а на боці. Але там, де грудна клітка закінчується, починається вгнута затока талії – лінією якою знову виходить до попереднього рівня на початку таза. Зважаючи на контраст білої спини і чорного череса, неважко переконатися, що сонячне освітлення максимальне, хоч ледь помітна тінь утворилася лише між м'язами на хребті. Спина знята зблизька. Справа від неї видно в глибині кадру маленького коня, який стоїть значно далі від камери. Коник Гуцулик досить старий, кращого тоді не залишилося після державної бранки коней до Боснії, але дуже сохранний. Замість сідла – вузький довгий ліжник. Свого першого літа Франці з Анною ходили на кострич оглянути панораму Чорногори. День був сонячний і вони бачили весь хребет. Петрос, Говерлу, Брескул, Пожижевську, Данциш, Гомул, Туркул, Шпиці, Ребра, Томнатик, Бребенскул, Менчул, Смотрич, Стайки, Трохи Свидовця, Близниці і Татульську, далі Братківську, Довбушанку, Яверник. Ззаду були Ротила, Біла кобила і лисина космацька. Дорогою назад за Арджелюджою Анна зняла сорочку і по столи лишилася в самих чоловічих гачах. Ішли до гори по пруд. Час від часу сходили до ріки попити води. Ріка була такою малою, що Анна ставила руки просто на дно і так опускалася до води, занурюючи ціле лице. Кінчики грудей хоч і зближалися до неспокійної поверхні, але залишалися незамоченими. Лише тяжкий сипаний мосяжний хрест з примітивним натиком на розп'яття калатав об каміння. В такі моменти Франц садив Анні на спину зозульку, жучок оббігав крапельки поту, лоскотав шкіру, а Анна навіть вирухнути не могла рукою. Після купелі вони цілувалися, аж поки губи цілком не висихали, бо все мокре висихає. Шкіра пахла холодними водоростями у теплих ріках, між теплим камінням, під теплими вітрами спонад засніженої говерли. Якби їм вдалося запам'ятати це тілесне відчуття так, щоб будь-коли могти його точно згадати, то почуття щастя було б постійним. Тоді вони ще багато й охочі говорили. Франц думав, як змінюється все, на що варто дивитися – коли це є кому показати. Коник ніс тільки грушеву скриньку з фотоапаратом і яворову берівочку, наповнену ялівцівкою, і ні разу не зайшов у воду напитися. Коли Франциск у грудні 1883-го вернувся зі скель сам, то перш ніж погодувати дитину, випадково натрапив, шукаючи алкоголю, на ту саму берівочку. Ялівцівки лишилося десь півлітри, і він заразом випив, не допитив вдвох. Тоді вийняв з-поміж лярусів цю фотографію, засунув її між два прямокутники шкла, викинувши якийсь рисунок, і назавжди поставив на своєму робочому столі. Ростовк у моздорі горстку сушених Афин, залив їх теплою водою з медом і взявся годувати Стефанію. А вранці пішов до священника і сказав записати доньку у церковних книгах Анною. Себастьян вирішив, що буде правильно покласти фотографію францові у трунву. Він не міг знати, що на світі вже є хтось, кому її потім завжди бракуватиме. Тому вона, мабуть, не збереглася.